Солоними оливками, в'яленою рибою і вареним м'ясом, а на великому блюді – шматки підсмаженої баранини. На кілька хвилин скіпур забув і про грека, і про агалову чашу, вибрав великий шмат масної баранини, кусав, обрізаючи перед самими губами гаряче м'ясо, і лій стікав у нього по пальцях на рукави сорочки». Але це нітрохи не бентежило скіпура. Він обтирав пальці просто об сорочку, лишаючи масні сталки і мружився од задоволення. Понтакл і Агал також потягнулися до м'яса. Всі насолоджувалися смачною їжею і старим вином. Раби ледь встигали підливати в чаші. Нарешті Скіпур відірвався від м'яса, підставив рабу чашу. Почав наливати, але цар зупинив його коротким жестом, підважив чашу на долоні і засміявся щасливо. «Каже, Сагал, перевершив тебе!» Обернувся до грека і хитро примружився. «І я бачу, що перевершив!» Нараз поставив чашу на повстяний килим, спритно витяг з-під сорочки мішечок із сиром'ятної шкіри, Важкий і туго напханий, підкинув на долоні і подав майстрові. Добра робота вимагає доброї платні, мовив тоном, що виключає заперечення. Тримай, понтакли, тут чисте золото, бо тільки ним можна оцінити те, що ти зробив для Гала. Певно він чекав, якщо не захоплення, то принаймні вдячності. Але грек заперечливо похитав головою і відповів переконано. «Ні, царю, справжня майстерність і справжнє мистецтво вище від золота. Їм немає ціни, і я не хочу брати твої гроші, бо вагала я вклав не тільки свій досвід і знання, а частку душі, мабуть, віддав більше, ніж синові». Тонаксагор не завжди розумів мене, а Галузя усе, що я знав. Скажу навіть, зараз він знає більше за мене. Він не лише копіює, але й творить. І це чаше тільки початок. Скіпур задумливо кивнув головою. І йому робити інше. Понтаку відпив вина, зіркнув з цікавістю. Ти хочеш сказати? запитав невпевнено, так, зрозумів я, Скіпур. Доля майстра навіть найкращого не для нащадка царського роду. Але для чого ж ти віддав його до мене в навчання? стенув плечима Грек. Це довга розмова. І не знаю, чи збагнеш. Може, й збагну, різко відповів Пантак. Його штоки взялися. Рожевими плявами, трохи сп'янів, і вино додало сміливості. «Але слухай мене, Скіпуре, цей хлопець, – поклав руку на галове плече, – може стати гордістю всього вашого племені, а не тільки твого роду, Скіпуре, всіх скіфів, борозом і талант, єдиний, що піднімається над владою і пихою, і перемагає їх». Скіпур недбало тицнув пальцем у мішечок із золотом. А я можу купити їх скільки захочу, навіть усе, що ти зробив і що зробиш. Грек енергійно похитав головою. Ти не зрозумів мене, Скіпуре. Справді, ти можеш придбати і чашу, і статую, і навіть всю галеру. Ти збудував собі дім в Архонт архонти дозволив це, зважаючи на твої заслуги, хоч ти й не наш громадянин. Але я маю на увазі зовсім інше. Жебрак скульптор Зафін вирізів з мармуру статую Аполлона Простата. Ось уже три століття стоїть у центрі міста, на агори, І всі знають ім'я цього жебрака. за своє життя він кланявся афінським архонтам. І навіть пихатий багатий купець не завжди удостоїв його поглядом. Скільки за три століття померло архонтів і царів? на вашому степу, насипано сотні курганів, і кожен владика «Пробач мене, скіпури!» Вважав, що ім'я і слава його вічні. А скажи мені зараз, хто похований у тих курганах? І де та слава? А статуя митця стоїть на п'єдесталі, і кожен Вольвій знає його. Ім'я скульптора вічне, бо вічна краса, яка... Вийшла з під його рук. Ти хочеш сказати, гнівно сунув брови пур але грека вже ніщо не могло зупинити, що труд і талант вищі за владу.